Чудодійне зілля. «Я досі жива», – сказала Алекс, але так сумнівно, що це прозвучало майже як запитання. «Це правда». Сонечко простягнуло руку, вхопила її за щоку і злегка потрусила її. «Наскільки я можу судити?» Вони сиділи, притулившись одна до одної, на ризбленій лавці Сави, на пухких подушках Сави, з позолоченим плащем Сави, який був напрочуд м'яким, накинутий на плечі їх обох. Вони сиділи, дивлячись у вогонь Сави, і пили вино Сави, причому сонечко випило забагато – близько трьох ковтків. Раніше вона вважала, що будь-яка кількість вина – це забагато, але за останню годину чи дві вона пережила прозріння і тепер вважала його справжнім чудодійним зіллям. Перший ковток може мати смак ніг, але чим більше ти п'єш, тим краще. І тепер це був літній луг у пляшці, сонячне світло для язика. Її численні болі розчинилися в трохи запаморочливому почутті задоволення і теплої любові до світу, який може ненавидіти її, але чорт з ним. Ти не можеш обирати, якими будуть інші люди. Лише те, яким будеш ти сам. І вона обрала бути доброю. Принаймні, до завтра. В мене не штрикали з писом. Алекс ткнула себе в живіт, ніби перевіряючи, чи немає дірок. Мене нарубали мечем і не пронизували стрілою. Що ж? «Я радий за тебе», <праць> – прогорчав Яків. <праць> Батиста колопала голкою велику рану в його грудях і протягувала нитку назовні. Монастир мало кого приваблював після всього, що сталося. Хіба що Бальтазара, який дивився в розкриту чумну яму, з радісним недовір'ям, ніби архітектор, що нарешті побачив втілення свого грандіозного собору. Тож вони, шкутилягаючись, спотикаючись, спираючись одне на одного і заліковуючи різні поранення, вийшли зі зруйнованої церкви через зруйноване подвір'я і через зруйнований цвинтар до лісу, де натрапили на табір Сави його мисливців, який виглядав так, як його напевно залишив так званий ангел Трої з наметами, кіньми, провізією і дуже великою кількістю вина. Алекс зараз жестикулювала пляшкою з ним. «Мене не збило з ніг, не причавило падаючою кладкою, не здуло зі скелі крилатим мужиком, не затягнуло в чумну яму легіоном морців». «У підсумку», – сказала сонечко, – «я рада». «Я теж вижив». Брат Діас насупився на вкриту струпами тильну сторону долоні, потім перевернув її так, щоб можна було насупитися на вкриту струпами передню сторону долоні. «Як би мало я на це не заслуговував, починаєш думати, що у Бога має бути на тебе якийсь задум. «Не можу це...» – що каякова вкрита шрамом і сіпалася при кожному русі голки Батисти. «Рекомендувати!» «Звідси лише рукою подати?» – пробурмотіла Батиста, стискаючи пошрамований рот у жорстку лінію, поки вона шила. «До думки, що кожна твоя забаганка має бути частиною його плану». «У такому випадку будь-яке свавілля виправдане», – сказав барон Рікард. «Як чоловіку, який виправдовував безчинство протягом століть...» «Ви можете повірити мені на слово!» Він витягнув з ящика ще одну пляшку і вивчив її при світлі каміна. «Мушу сказати, що слуга твого двоюрідного брата тримав чудовий винний погріб!» «Шкода, що він впав у яму!» Алекс простягнула пляшку барону. «Мій дядько якось сказав мені, що герцогів завжди можна наробити більше, але хороший слуга – рідкісний скарб!» «Вельми вдячний, але я вже випив свою порцію!» Він поглянув на сонечко, відблиски полум'я виблискували в його чорних очах та на білих зубах. Найп'янкіший витриманий трунок! Сонечка нервово прочистила горло і щільніше накинула плащ Сави, щоб захиститися від холоду, а Алекс запропонувала їй пляшку замість нього. Їхні пальці торкнулися, коли вона взяла пляшку, і між ними пройшло дивне тепло. Алекс зустріла її погляд, і в ньому теж було щось незвичне, щось гаряче. Сонечко одразу відвела очі, зробила ковток, прополаскала вино в роті, ковтнула, вдихнула його аромат, і її голову наповнили фруктові випари. «Ви не боїтесь, що вони повернуться?» – запитала Алекс, дивлячись на гарне спорядження, залишене в таборі. «Ті, що пішли в яму?» – Бальтазар подивився на зорі. «Не боюсь!» – «Я мала на увазі тих, хто втік!» «Після того, як побачила, як інші провалилися до ями...» як і ускривився, опустивши погляд на землю. Не боюсь. Настала черга Алекс натягнути плащ щільніше, і її плече потерлося об плече Сонечка, приємне тертя, від якого їй захотілося потертися у відповідь, як кішка, що треться об речі і муркоче. Сонечко, можливо, трохи й муркотіла. Вперше за кілька тижнів мені не холодно, промурмотіла вона. Вперше за кілька тижнів мені не страшно, сказав брат Діас. «Вперше за кілька тижнів мені нічого не болить», – сказав Бальтазар. «Що ж, я радий за вас», – пробурмотів Яків, коли Батиста затягнула останній вузол і обрізала нитку кинджалом. «Тоді розвертайся». Вона облизала нову нитку і почала протягувати її через голку. «Займусь спиною». «Чорт забирай». Яків надув щоки, потім важко піднявся, тримаючись за забинтовану ногу, і зі стогоном розвернувся. Світло багаття висвітлило ще більшу рану від списаної його спині. «І що далі?» – запитала Алекс. «Ще трохи цього», – відповів брат Діас, посміхаючись до своєї пляшки. «А потім спати». «Я мала на увазі в цілому». «Що ж», – буркнув Яків. «Дякуючи твоєму крилатому братику, така щедра душа», – зауважив барон Рікарт, розводячи руками перед табором. «У нас є коні, є припаси». «Є гроші!» «І дуже гарний плащ!» – сказала сонечко, притискаючись до нього побитою щукою. «І вино!» – брат Діас підняв свою пляшку в повітря, трохи вина витекло з горлочка і бризнуло на землю. «Багато вина! Хіба тверезість не є однією з дванадцяти чеснот?» – запитав Бальтазар. «Але вона в самому низу. Хто володіє всіма дванадцятьма?» «Я навіть не можу назвати всі дванадцять!» – відповіла сонечко. Хоча всі казали, що в неї немає душі, яку треба рятувати, тож не було великої різниці, грішить вона чи ні. Напевно, їй варто було б грішити більше. «Ми прямуємо до Урсбережжя», – сказав Яків, як завжди, з похмурою рішучістю. «Зайдемо в порт. Не в один з найжвавіших». «Може, в Кавалу?» – пробурмотіла Батиста. «Кавала прекрасна в цю пору року», – сказав барон. «А потім на корабель». – Той, що цього разу втримається на плаву, – буркнув Бальтазар. – До трої. А потім що? – Алекс моргнула на вогонь. – Висадити мене біля брами? – Ну, – у брата Діаса склалося стільки враження, що він вперше замислився над цим питанням. – Якщо припустити, що герцог Михаїл повернувся до Святого Міста, і якщо припустити, що він одужав від своїх ран, і якщо припустити, що кардинал Зиска забезпечив йому проїзд, то цілком можливо… Що він вже втрої. Алекс була далеко від спокою. Занадто багато припущень. Він може бути зі своєю подругою, як там її звали. Леді Сівіра? пробурмотіла Алекс. Саме так. Готується до твого приїзду. Брат Діа знову махнув пляшкою. Можливо, на нас чекатимуть радісні натовпи? Хіба на не найперша з дванадцяти чеснот? Та, з якої виходять усі інші. Можливо. Алекс здавалася менше спокійною, ніж будь-коли. Не можу сказати, що Надія мені колись щось дала. Ти це чуєш?» Сонечко глянуло в бік кущів і побачило, що вони тремтять і шелестять. Яківрізко обернувся, застогнав, вивільняючись від голки Батисти, і схопився за свій меч. Але лише зумів перекинути його. Брат Дієс підняв пляшку, ніби хотів її кинути. Сонечко зробила вдих, щоб зникнути, але відригнула і зрештою лише сором'язливо натягнула плащ до підборіддя. Величезна постать вигулькнула з тіні і, хитаючись, вийшла на світло. Постать загорнута в грубу і брудну ковдру. Ковдра була відкинута, відкриваючи масу чорного волосся, з переплутаною багнюкою, листям, дрібними гілками і вольове обличчя, подекуди вкрите татуюванням і застереженнями. «Віго!» – засміялася сонечко. «Ти повернулася!» Віга звузила очі. «Ти знайшла вино?» Вона вирвала з рук сонечка на півпорожню пляшку. «Востаннє, коли ти пила вино, ти втратила гідність!» «Зі мною все гаразд. Поклянь, поглянь, як мені добре!» Сонечко підняла руку, але забула, що вона під плащем і трохи заплуталася. «У чому взагалі сенс гідності? Чи можеш ти обійняти її, коли тобі самотньо?» «Не можеш!» Віга перехилила пляшку і почала ковтати. Горло працювало. Сонечка не була впевнена, чи то вона схопила Алекс за руку від хвилювання, чи то Алекс схопила її, але вона зрозуміла, що тепер вони тримаються за руки під плащем мертвого ангела і не хотіла відпускати. «Зачекай!» – Віга зупинилася, щоб оглянути вогнище. Подивилася на Якова, роздягненого до пояса, батисту з голкою та ниткою, бальтазара з пляшкою в руці і, нарешті, з деякою огидою на барона Рікарда. «Вони були тут, коли я пішла?» «Ми увірвалися!» Яків, який нарешті намацав свого меча, кинув його назад. Тоді це здавалося гарною ідеєю. «Що ж, я рада, що ти це зробив», – сказала Алекс. «А як щодо Дейна? Ти його вбила?» Віга висмоктала пляшку досуха і жбурнула її в кущі, звідки й прийшла. «Не вбила!» – Бельтазар підняв брови. «Дуже на тебе схоже не вбити когось!» «Ми спарювалися!» – гордо відповіла Віга вирвала у Бальтазара з рук пляшку, зробила великий ковток, потім підригнула і витерла рота. «Як лісові звірі! Як у піснях!» Барон Рікард зітхнув. «Що це за пісні такі?» «Про повний місяць і все таке!» Віга невиразно махнула рукою в бік неба. «Я не змогла б зупинитися, навіть якби захотіла!» «Можна подумати, що ти не хотіла!» «Майже шкодую, що ні!» Віга обережно сіла на колоду, скривилася, повернулася в один бік потім в інший. Таке відчуття, ніби я трахнула дзвіницю собору святого Стефана. Батиста трохи примружила очі. Образ, який закарбується в пам'яті, але я виклалася повну. Хто сумнівався? Він шкутильгатиме назад до своєї сраної дані, щоб стромити свій член Людовик. Батиста здригнулася. Ух, ще один. Ти пишався, якове. Старий лицар на мить замислився. Хіба? А що стало з тим, сукою савою? У нього були крила. Сказала Алекс, дивлячись у вогонь. Віга завмерла з пляшкою на півшляху Дорота. «Ага, звідси і плащ. Мабуть, важко знайти щось підходяще». Вона акуратно поправила свою брудну ковдру на плечах. «Мені знайоме це відчуття. То він міг літати?» «Недостатньо добре, щоб не бути затягненим у чумну яму легіоном давно померлих». Віга задумливо кивнула. м mm -hmm. Вона підняла свою пляшку до Бальтазара, а той злегка кивнув у відповідь, як два професійних конкуренти, що визнають якість роботи одне одного. «Чорт, забирай!» – прошепів Яків, крутячись на стільці, коли Батиста знову почала купатися в його спині. «Тобі варто спробувати!» – Віга піднесла пляшку до світла. «Поганого вина не буває, але це хороше вино. Воно притупить біль!» «Він не хоче, щоб біль притупився», – сказала Сонечко. «Він любить біль!» Я давав проборчав Яків, вхопившись за табурет вузлуватими пальцями. Обітницю тверезості!» Віга підняла брови. «Життя надто коротке, щоб присвячувати себе чомусь назавжди!» «Твоє життя занадто коротке!» Яків пирхнув. «Що ж, я духу радий за тебе!» «Ух! Та чим ви тут займалися?» запитала Віга. «Та як завжди», відповіла Батиста, стискаючи рану Якова і знову проштовхуючи голку. Стали свідками могильного грабежу, ненадовго потрапили до в'язниці старого друга, були присутні на мирних переговорах. Бальтазар викликав герцогиню пекла, вона відрізала кинжалом останній шматок нитки і відкинулася на спинку крісла. Потім ще одна остання битва – землетруси, крилатий засранець, чумна яма, і я закінчила. «Дякую», – букнув Яків, натягуючи свіжу сорочку. Вона, мабуть, належала Саві, мала багато золотих ниток на комірі та манжетах і робила його схожим на заможного вдівця, який вирішив знову вийти на шлюбний ринок. «Чи кожна з ваших місій?» – Алекс невиразно махнула рукою на все і ні на що. «Отака». Барон Рікард радісно подивився на нічне небо. «Місії, призначені каплиці святої слушності, схожі на членів її пастви. Кожна жахлива по-своєму». «Могло бути набагато гірше» сказала Сонечко. Усі перезирнулися, і вона подумала, що, можливо, вона п'яна. «Я маю на увазі, ми всі живі, і ми знову разом». «Алілуя!» – пробурчав Бальтазар, чиє захоплення власним некроманським досягненням не протривало й одного дня. «Ми застрягли в Лушанії у справі найменш правдоподібної у світі імператриці, без образ». «Цілком справедливо», – сказала Алекс. «За наказом десятирічної папи». Він махнув рукою в бік брата Діаса. «Під командуванням найменше ефективного ченця Небесного палацу». «Не говори з ним так!» – гаркнула Віга. «Він хороша людина! Чесна людина! І хоробра людина! І чудовий коханець! напрочуд сміливий, напоростий!» «Зачекай!» – обличчя Бальтазара змінилося від подову до розгубленості. «Що? О!» – Віга моргнула. «Лайно!» «Справді!» – як і в Торнській, затиснув перенісся між великими вказівним пальцями. «Знову? Коли?» – Бальдазар перевів погляд з чинця на перевертня і назад. «Де? Як?» – брат Діас виглядав стражденно. «Ми можемо поговорити про щось інше?» «Ти витрачаєш руки на ілюстрування рукописів», – сказала Батиста, знімаючи один черевик. «Співаєш гімни і доглядаєш за монастирськими садами, але все, про що інші хочуть поговорити, це про один випадок, коли ти трахнув перевертня». «Насправді», – сказала Віга, – «три випадки». «Один раз можна було б вважати випадковістю», – сказав Барон Рікард проповідницьким тоном. «Але три вже виглядає, як навмисний гріх». «Як навіть один раз може бути випадковістю?» – збентежено запитала Сонечко. із Зиско, мушу зізнатися». Заспівала Батиста, стягуючи другий чобіт і відкинувшись на спинку крісла, рухаючи пусими пальцями біля вогню. «Що я послизнувся під час молитви, мій габіт зачепився за випадковий цвях, і мій член, як завжди налитий любов'ю до Господа нашого, випадково опинився в піхві лікантропа». «Тепер я чув все!» – Бельтазар втупився широко розплющеними очима в темний ліс. «Все світ більше немає для мене таємниць!» «Чудово!» – вигукнув брат Діас. – Шлях до спокути починається зі сповіді. Він зробив ковток зі своєї пляшки, заплющив очі, а потім вигукнув. – Це було чотири рази! Віга примружилася і подивилася на небо, а потім її очі широко розплющилися. – А, точно! – Серцю не накажеш, – сказав барон Рікард. – Так само, як і пизді, – відповіла сонечко. – Мабуть. – Я ні про що не шкодую, – вигукнув брат Діас. Вона чула, що коли ти п'яний, важко сказати, чи п'яні інші люди, але вона була цілком упевнена, що монах був п'яний. «Як вам це? Віга, чудова коханка!» – він запропонував їй свою пляшку. Напрочуд ніжна і чутлива!» «Сумніваюся, що Дейн погодився би з цим!» Віга скромно відкинула назад своє волосся, наповнене гілочками, коли вирвала пляшку з рук брата Діаса і підняла її за нього у вигляді тосту. «Але у мене бувають моменти! Тепер я точно чув усе!» Пробурмотів Бальтазар, переводячи погляд з Віги, на брата Діаса з бодовим. «Як я можу бути одночасно розчарованим і враженим? Та ще й вам обома одночасно!» «Це чудово!» – як і обережно потер груди, де на сорочці вже проступила пляма крові. «Що людина може прожити стільки, скільки прожив я, і побачити те, що бачив я?» Він не те, щоб усміхався, дивлячись на вогонь, але вперше за довгий час не хмурився. «І світ все ще може тебе здивувати!» «Це паршиве місце!» – сонечко підвелася, відчуваючи, що має сказати щось дуже важливе. «І ми повинні хапатися!» Їй було трохи важко впорядкувати свої думки з таким гарячим обличчям і світом, що так розпливилися навколо. «За будь-яку радість, яку ми можемо!» Вона заплющила очі, але від цього стало ще гірше. Тому вона знову розплющила їх і високо підняла одну руку. «Тож я хочу виголосити тост!» На слові «тост» вона відригнула і раптово знуднула на саму себе. Ти, мабуть, трохи перебрала з достами, сказала Віга. О! Сонечко випросталося, ноги її хиталися, і вона витерла мокре підборіддя. Я втратила гідність. Частково, відповіла Батиста, як я втупився в темряву. Але який сенс у гідності? Пішли. Сонечко відчуло, як її руку підняли, а голова Алекс прослизнула її під пахву, що видалося їй дуже вдалим місцем. Її підхопили і допомогли йти, що було дуже гарною ідеєю оскільки кожна з них сонечка хотіла піти в різні боки. У номенті Сави було темно, і він був майже таким же кричущим, як його плащ. Лише відблиск вогню крізь полотно та блиск позолоте ДНД включно з великим ліжком, яке справді годилося б для імператриці, і було, мабуть, найкращим, на якому сонечку коли-небудь доводилося лежати. Не те, щоб у неї була велика конкуренція серед ліжок. Коли вона була в цирку, то спала в кошику для собак. Вона спіткнулася об щось і мало не впала, але Алекс підняла її, і вона трохи хихикнула, що було дуже на неї не схоже. Сонечко ніколи не вміла хохотіти. Можливо, їй не дуже було над чим сміятися. «Дякую», – сказала вона, а раптом трохи затамувавши подих, а в наметі було темно, і все крутилося, і пахло квітами. «За допомогу». Вона скоріше відчула, ніж побачила, як Алекс знизала плечима. «Ти рятувала мені життя, коли на мене полювали?» «Ну, так, так». Найменше, що я можу зробити, це допомогти вкласти тебе в ліжко, коли ти п'яна. Ти думаєш, що я п'яна? Сонечко впало на ліжко, на спину, і Алекс впала разом із нею на коліна, поклавши руки по обидва боки плечей сонечка. Вони залишилися там на мить, у темряві, зі звуками інших ззовні. Бальтазар щось говорив, Віга сміялася, а Алекс була лише темним контуром на тлі відблисків вогню, що проникала крізь стіну на мету. Потім вона почала відсуватись, і сонечко зловило її. Хопила її обличчя обома руками, піднялася до гори, що було небезпечно в цьому стані, і поцілувала її. Дуже ніжно, а потім опустилася назад, важко дихаючи. Знову тиша. Обличчя сонечко поколювало, подих якось лоскотав її губи, і Алекс застигла над нею. Її коліно притиснулося до стегна сонечка, обличчя було гарячим під пальцями сонечка. І тепер Віга говорила щось на дворі, зображуючи Якова низьким речущим голосом, а інші сміялися. Мабуть, поцілунок мав трохи нудотний смак, і, мабуть, Алекс не хотіла цього, але вона мала спробувати. «Ти можеш повернутися до інших?» – прошепотіла сонечко. «Якщо хочеш». Зазвичай, вона не могла знайти слів, які хотіла сказати. Але зараз вона, здавалося, не могла зупинитися. «Зі мною все буде гаразд. Сама по собі я звикла до цього». «Світ паршиве місце», – сказала Алекс, і близько у куточку одного ока змусив сонечко подумати, що вона всміхається. Змусив сонечко сподіватися, що вона сміхається. «Ми повинні хапатися за будь-яку радість, яку можемо. Мудрі слова, дуже мудрі. Ти в цьому впевнена?» – прошепотіла Алекс. Сонечко провела рукою по її потилиці. «Хтось взагалі буває впевненим?» – вона потягнула Алекс вниз. Сонечко заплющило очі, коли вона цілувалася. Губи, і язик, і тепле дихання, і пальці у волосся, і ноги сплуталися разом, і намет приємно крутився і ззовні лунав сміх. Сонечко різко відхилилася, і її знудило по всій підлозі.